Ja, men jag har gjort allt vad jag har kunnat för att bygga upp det, det, det bästa möjliga scenariot inför idag här. Jag saknar lite klossar här och var, men var jag det, jag, jag hoppas det är, är tanken som räknas i alla fall. Men brukar det inte alltid vara så när man sitter och bygger. Man har en jättebra idé. Man vet precis vad man vill göra, och man vet exakt vilka bitar man behöver. Men naturligtvis så tar de slut, man får ja. använda andra färger, man får låna från andra byggsätt och även om man lyckas bygga färdigt det där man hade i åtanke så, så ser det inte lika bra ut. Nej eller hur, det är det. Den det som skapar sån frustration när man är igång och ska konstruera någonting med de här alltså att det, Man vet precis hur man ska gå tillväga, vad man behöver för klossar till slut när man har funderat ut vad man ska bygga men likt förbaskat. enda gång så är det något som saknas som man tvingas tänka om och tänka, jaha nu funkar inte det här nu, nu måste jag hitta en nödlösning och så tänker man om och börjar rota igen, nej det fanns inte heller och så får man ta och tänka om ännu en gång och sen blir det en fullständigt basadierad version som man <laughs> står och håller i händerna till slut och tänker jaha, blir det inte bättre än så här? Men om vi ska vara helt ärliga så, så är ju halva nöjet bara att bygga de här grejerna egentligen mm. visst, det är inte tillfredsställande att det inte ser ut som man ville men alltså bara det att sitta och trycka ihop dem att pyssla och ha sig det, det är ju halva nöjet den här leksaken som jag ändå får säga att är den är fantastisk jag har så många underbara minnen av den här och jag har inga problem att i vuxet tillstånd gå och, och sitta och bygga lite om jag får chansen alltså, det, det är väl ett litet guilty pleasure där att har man möjligheten då då tar man den Ja, definitivt. Det, det undrar jag om man någonsin kommer att, att växa ifrån faktiskt. För det, det finns något magiskt. Det är någonting som verkligen sätter igång skapar lusten här och bara sitta och, och e, pussla ihop små bitar och, och se vad det blir av det hela ja det, det, det funkar än idag faktiskt det är en leksak för alla åldrar faktiskt och ja, det det känns lika speciellt varje gång när man sätter sig ner framför den här högen med klossar och tänker åh nu ska vi bara se vad, vad det blir den här gången, vad ska vi hitta på och det, det är tillfredsställande på något vis. Det är terapeutiskt som vuxen att eh, sitta och hålla på med de här plastbitarna. Så det är... Det är någonting man nog inte bör växa ifrån heller för det, det skänker så mycket glädje och det ger en stunds sinnesro. Ja det, det är någonting märkligt sen över det hela också för man tenderar att släppa allting omkring sig och bara fokusera på den här världen, de här leksakerna och alla möjligheterna som finns. Och det fina är ju att det är en byggkloss som är någonstans mellan en vanlig byggkloss och att faktiskt bygga en, ja, en modell. Att köpa någonting mm. som ska limmas och målas och ha sig. Det, det är inte lika bra som det, det är inte kanske lika flexibelt som de vanliga klossarna. Men du har hittat en egen nisch där som bara är ja, perfekt helt enkelt. Alltså det är så... Enkelt att ta till sig, det är så enkelt att förstå och det är så beroendeframkallande skulle jag vilja säga. Alltså har man väl börjat på en modell att bygga så är det svårt att låta bli förrän man är färdig och till och med då kan man känna lusten att jag hade velat fortsätta en, en stund till, har, har vi en till eller ska jag slå sönder den av misstag och, och, ha, och ha någonting att bygga ihop Ja, det, det är sant. Jag tenderar nog att eh, tänka lite grann åt samma håll här. Man bygger upp snabbt som rackan enligt beskrivningen. Titta på den, ah, det här var fint. Jag vill göra mer. Det finns inte någonting annat i närheten. Okej, okay, vi plockar ju sönder den här och sen så lägger vi beskrivningen åt sidan. Vad kan jag själv göra med de här bitarna som jag har fått tilldelade till mig här? Vad, vad kan jag skapa på egen hand? Eh, det, det brukar vara steg två för min del. och eh, Det blir kanske inte alla gånger lika roligt som eh, första gången. Men eh, nog mig, kan man bli lika engagerad där. Ja, engagemanget är det inte brist på när det gäller de här. Den saken är säker. Det är, det är bara synd att de är fruktansvärt dyra. Alltså tittar man på set i butikerna så springer det iväg med många nollor och man undrar liksom, oh, jösses, har barn idag råd att, att köpa såna här leksaker egentligen? Ja, de var inte billiga när vi var små heller men det känns ändå som att det har sprungit iväg jag vet inte om det är för att det är någon form av inflation, om saker och ting bara helt enkelt är dyrare nu för tiden eller om det här har blivit en så stor sak även internationellt att man känner vi att kan, vi kan nog det här lite grann. Folk vill ha grejerna så vi kan eh, ta de priser vi vill. Oh, det finns nog många anledningar där. Varumärket har ju säkerligen stärkts med tiden så att de, de kan höja prislappen. Men sedan alltså, det, det, det finns nog fler än du och jag där ni som är intresserade av att, att bygga med den här leksaken även i vuxen ålder. Så det har ju blivit mer och mer eh, invecklade sätt med specifika teman som mm. eh, lockar en vuxen publik också så de vuxna byggarna de, de finns där och de har plånboken att ta till när det gäller att köpa in det de är intresserade av så det har ju inte bara blivit en, en barnleksak utan det har ju verkligen spritt sig över gränserna och blivit någonting som även de, de barnsliga vuxna håller på med. Ja, där är ju sätt som är mer modellsätt, eller vad man ska kalla det, som ska se ännu mer ut som det de är, de är gjorda som. Jag med, tänker mm. främst på Star Wars där, att de har gjort modeller av rymdskepp och liknande som är mer ja modeller än leksaker för de har ju leksaksvarianterna också som är lite färggladare, har kanske någon rolig liten funktion, man kan skjuta iväg en projektil eller någonting sånt där men modellerna är oftast någonting som du bygger för att de ska stå och Ja, se ut som det de är. Och där vet jag att bland annat vår gode vän Thomas är väldigt förtjust i just Star Wars Legot. Och han har ju ett par sådana där modeller. Och han har visat mig dem och de är riktigt imponerande. Men samtidigt så... så Ja, prislappen på dem är ju också väldigt imponerande. Så mm, ja, det får verkligen vara vuxna med rejäla plånböcker eller ordentligt med sparade pengar som, som tar sig an någonting sånt där. Det är ingenting man bara plockar upp i, i faten någon dag och tänker, nej, men jag ska bygga lite ikväll. Ja, nej, det, det är väl beroende på vad man är för plats i karriären också här. Vad, vad man har råd att, att kasta omkring sig i pengarväg. För ja, det, det är en väldigt dyr hobby, svarar jag. Och det är väl inte någonting som man går och köper varje fredag- för att ha någonting att göra framåt helgen till där. Utan det har ju blivit någonting exklusivt. Och det är nog det som lockar lite grann också- och man känner, åh det där skulle jag vilja ha om jag någon gång får, får chansen att känna att jag har eh, den summan att spendera. Så att det, ur den aspekten så har nog eh, det här företaget tjänat på att, att höja prislappen. För det har blivit eh, lite, lite status att, att ha de här sätten också. Så det, ja, det, det är en ung cirkel det där kanske. Ju fler folk vill ha det och ju mer kan man ta ut för det hela också Ja, så är det väl och visst, vi kan ju klandra dem för att de håller på att mjölka sin publik så här, men å andra sidan vi är vuxna människor, vi ska kunna ta hand om vår ekonomi och se över vad är viktigt, vad ska vi spendera pengar på och anser folk att de vill spendera pengar på de här klossarna så ska de definitivt göra det, det är ett fritt land men ja, för min del kan det vara lite väl svidande i plånboken ibland. Men ja, lusten är där åtminstone och den lusten kan man få tillfredsställt på andra sätt också. Till exempel genom att titta på film, eller ja, kanske en och en halv timme reklamfilm om man vill vara lite cynisk där Men vi, vi har ju tittat på en film där de här klossarna är väldigt, väldigt närvarande och... När den första stora filmen med de här klossarna blev aktuell så var det väl ingen som tog den på allvar. Det var verkligen så här, ah, nu är det reklamfilm på gång. Och så blev det en oväntad succé. De flesta älskade väl den här filmen och kunde njuta av den för precis vad den var. Den var väldigt ärlig på många sätt och vis. Och dagens film är väl den som kommer lite i, i efterdyningarna till den som bygger lite på samma princip men nu har vi en specifik franchise som vi hänger upp den på förutom klossarna själva och mm, jag, hade, jag hade stora förhoppningar när jag satte mig och tittade på den här för jag, jag var ganska förtjust i den första. Ja, det, det var lite speciellt att få ta del av den första filmen med de här klossarna. För ja, på något sätt så hade de lyckats fånga känslan av att leka med, med produkterna. Det, det var samma barnsliga förtjusning som skildrades i, i filmen. Och byggandets konst, vad man kunde göra. Och även... Liksom den medvetet ryckiga och eh, halvdåliga animationen som skulle påminna om att man eh, gjorde någonting på egen hand med sin eh, kamera och försökte göra lite stop motion. Det är bara tillförde extra tjusning till upplevelsen av mm. första filmen där. Så att det, det var mycket som klickade rätt och som du säger, eh, storyn, vad de eh, behandlade och hur de behandlade här, eh, den här produkten, det, det kändes ändå ärligt. Eh, de... Eh, ...var väl medvetna om vad de höll på med och var inte sena med att påpekade själva också. Så att det, det kändes fräscht på sitt sätt, även det... Så naturligtvis var man ju lite nyfiken på när nästa film skulle komma vad, vad den skulle göra den här gången. Men nu var det ju inte enbart klossarna som var i fokus utan där kom ju där till en väldigt känd franchise eh, som har grenat ut sig i alla möjliga popkulturella former eh, som sk då skulle få den här speciella plastformen. Och eh, nog var man lite nyfiken. Men eh, ja, när man blandar samman både en leksak och en. En, en kulturell ikon. Vad kommer man att lägga fokus på? Hur kommer det här att, att te sig när det ska realiseras? Det, det var någonting jag var, eh, var både nyfiken och, och lite så här eh, rädd för att se för eh, det kan bli så att det blir för mycket av det goda också. Ja, för även om vi så många franchises i den första filmen blandat ihop så var man så medveten om att ja, det här är saker som existerar i den här världen och ingen av dem är mer dominant än den andra. De har skapat specifika figurer som är huvudrollerna för den här filmen och det gjorde ju att man hade en, en viss förhållning till alla de här gästande franchiserna som dök upp. Men i och med att den här filmen istället har en specifik franchise som den ska fokusera på så är det ju lite, lite konkurrenskraft mellan klossar och franchise. Det, det är en kamp om vem som ska vara den dominanta och beroende på vad man tycker så, så fungerar det kanske bättre eller sämre men... men... Ja, det, det kommer att bli en intressant diskussion att prata om dem här i alla fall. Men innan vi gör det så är det väl hög tid att faktiskt tala om vad är det för något vi har sett på till idag? Jo, vi har sett på The Lego Batman Movie från 2017. Don Edochi av Chris McKay och med manus av Seth Graham Smith, Chris McKenna, Eric Sommers, Jared Stern och John Whittington. Och vanligtvis brukar det ju vara en liten, liten röd varning när det är väldigt många manusförfattare involverade i ett projekt för det brukar antyda att. Filmen kommer att spreta åt alla möjliga håll, de har inte kommit överens, de har behövt att ta in extra folk för att balansera upp etc etc. Men eh, i det här fallet skulle jag nästan vilja säga att de har behövt så här många människor bara för att lyckas hålla reda på alla referenser. För gösses vilken film det här är, de kastar in referenser nästan överallt och jag tyckte det var extremt charmigt fram till en viss punkt och jag har en känsla av att vi kommer att prata om den punkten lite senare. Men alla referenser som hade med Batman att göra måste jag säga att jag uppskattade väldigt mycket. De, de slänger in en hel del metahumor här och gör referenser till gamla filmer, till gamla seriealbum och allt möjligt annat och jag trodde att det skulle sabba filmen, skulle sabba den fullständigt. Men jag njöt av det, jag njöt av skämten, jag skrattade åt det och jag njöt av många av de här. Och det var det var lika mycket ett glädjeämne som det var en chock för mig. Mm, ja, det här med, med många manusförfattare, det, det väcker ju gärna en, en alarmklocka i skallen och... Ja, ja, ja, jag ser många manusförfattare i själva filmupplevelsen man har fått här. Det, det känns som att en av de här författarna har fått i uppgift att, att skriva Själva storyn Själva berättelsen som Ska löpa som en röd tråd genom Själva filmen Och de andra, de är bara där för Att skriva skämt mm. För The Lego Batman Movie Det är bara ett, ett, ett hopkok av skämt Som leds Genom filmens lopp Av själva den Röda tråden i, i Berättelsearken mm. Det är så full proppat med skämt här som eh, varierar i, i kvalitet och relevans. Men eh, meningen med Batman Movie här, det, det verkar vara att bara trycka in så mycket som möjligt på eh, eh, både manusfronten och, och bildfronten. Allting ska vara så sprängfyllt med stoff att eh, eh, att ingen ska kunna gå därifrån och vara, vara uttråkad. Det ska hända saker hela tiden- och... Så känns The Lego Batman Movie lite för mig också. Att eh, det, det är bara saker som kastats in och, och man försöker väva in i, i själva historien på bästa möjliga sätt. Vissa saker fungerar alldeles ypperligt, absolut. Där är många småroliga Batman-referenser och det är roligt att de, de har tagit eh, från precis... Allt från serietidningarna, från eh, tidiga Adam West-eran och, och fram till eh, till och med eh, Nolans Batman-filmer och, och de här lite mörkare Sack Snyder-filmerna också. Eh, allt finns där. Hela Batmans liv finns här och allt är presenterat som att eh, det verkligen är eh, en. en ända lång kronologisk eh, upplevelse för Bruce Wayne och Batman så han måste ju vara hur gammal som helst egentligen om man tänker efter att det är, det, det är ett och annat år som Batman har varit aktiv och han måste vara ganska gammal och trött på det hela också eh, och eh, med det som basis så, så spretar de eh, åt alla möjliga håll med sina eh, skämt och tokigheter och det, det, det känns lite väl tunt och illa genomtänkt vissa gånger men andra gånger sitter ju situationerna och skämten klockrent, så det är, det är väldigt blandat kompott eh, och det, det känns att det, det, det har varit helt skilda personer som har skrivit om de olika scenerna de olika gagsen i den här filmen också så eh, det, det här med den här typen av, av författande till ett manuskript det, det har sina fördelar och nackdelar och The Lego Batman Movie är väl ett typexempel på, på både nack och fördelar faktiskt. Ja, jag tror de säger att han är 76 år eller någonting sådant i den här filmen. Men om den siffran stämmer eller ej, det är ju någonting som vi får eh, låta vara hängande i luften. Men jag, jag håller med dig, det här manuset har sina styrkor, det har sina svagheter. Och jag kan förstå varför de har gått den här vägen. Därför att en Batman-historia så som de ser ut idag... Det är en ganska mörk sak. Alltså det är ganska länge sedan vi hade de här lite smålöjliga men skärmiga äventyren som är Adam Wests Batman. Sedan 80-talet så har ju Batman varit en väldigt mörk figur som har behandlat väldigt tunga ämnen egentligen. Och att göra en lättsam barnfilm av det hade kanske inte varit så där jättelätt. Så jag förstår att man. Man försöker istället gå rutten att man skämtar, för historien här är väldigt platt. Det kan vi inte sticka under stol med. Det är en väldigt förutsägbar historia på många sätt och vis och innehåller inga direkta överraskningar som, som The Lego Movie gjorde. Men istället så försöker de binda upp det i humor och... Till stor del skulle jag vilja säga att det funkar, men det är om man gillar den här typen av humor. Gör man inte det, då kommer det att bli extremt frustrerande ganska fort. Och jag klandrar ingen som blev väldigt trött på den här filmen, jag kan förstå att man känner det. För min del som stor Batman-älskare så var det ett riktigt smörgåsbord av allt möjligt. Det betyder inte att alla skämten fungerade för det gjorde de verkligen inte och vissa scener är så överdrivna att man kan inte ta dem ens på lite allvar i den kontexten som de är gjorda men det är ändå någonting här som jag tycker fungerar. Men jag skulle definitivt vilja understryka att det är mer en Batman-film än en Lego-film för ganska snart så blir Lego irrelevant. Det är en sak som, som är säker. Ja. Det här att vi, vi befinner oss i, i lego-universumet- det, det är ingenting som man för fram direkt i The Lego Batman Movie- utan det är en Batman-historia som visualiseras- med hjälp av, av ja, lego-aktig animation- eh, det här eh, magiska legobyggandet och eh, klossar i, i allmänhet, det, det fokuserar man inte alls på här. Eller väldigt lite i alla fall. Det dyker upp små scener här och där där eh, legofigurerna faktiskt lägger märke till att det är det Lego dom och deras värld är, är gjorda av. Men... Eh, Annars så, så är det bara en, en parodifilm som man har fokuserat på att göra här. Mm. Men en, ja en, en sån här parodifilmer hjärtat på detta stället som inte försöker håna men eh, hylla materialet, de älskar Batman men är inte sena med att poängtera de ställena där eh, historien eh, kanske inte är så logisk alla gånger, att karaktärerna har sina eh, styrkor och svagheter och, och så vidare, att det det är den här mysiga parodin som de har fokuserat på och... Det har de ju ändå gjort riktigt väl här för de har ju verkligen gjort sin efterforskning till The Lego Batman Movie. De kan sin Batman, de mm. vet vad det är för figur det handlar om och de vet vad han har varit ute för för tokigheter tidigare under hans liv som den maskerade brottsbekämparen. Ja, det känns mer som man har valt en estetisk stil snarare än att man försöker dra nytta ut av just Lego klossarna här. Att um, istället för att det är 2D-animerat eller mer Pixar-animerat så har man valt att, ja men Lego är populärt, vi kör Lego-animerat. Och mm, ja, jag kan tycka att det är tråkigt att man inte drar mer nytta ut av det, för de har ju ändå så mycket metahumor här att de... Mm är medvetna om det och de gör observationer och liknande så det känns liksom helt korrekt i den här typen av historia. Och jag skulle vilja påpeka att tonen i den här historien som, som du sa det är ju en parodifilm men det är en parodifilm utav någon som älskar Batman och det är lite det jag känner här att det, det är ett barn som leker med sina lego som är väldigt förtjust i Batman som tycker Batman är den coolaste rollfiguren som finns och det återspeglas ju i Batmans personlighet här också på många sätt och vis och... Därför så kan jag uppskatta det men det är inte riktigt lika snyggt gjort som i The Lego Movie för där fanns den en rejäl poäng med just det barnsliga sinnet att se på saker och ting. Här har man istället satt ribban där att vi gör det högljutt, vi gör det explosivt men ändå med en, med en viss fingertoppskänsla så att det blir underhållande om man gjuter ut av Batman om man gjuter ut av Batman referenser. Gör man inte det så är det nog en ganska plågsam upplevelse. Ja, det vill jag lova. Men alltså, The Lego Batman Movie det är ju inte enbart så här flamsigheter och skämt rakt igenom. Det finns ändå en, en viss dramatisk tyngd i historien som de har här. Mm. I hur Bruce Wayne presenteras. Vad han har för förhållningssätt. Eh, och vad han ska behöva gå igenom för att bli en bättre människa i, i den här filmen. Så att det, det finns ett, ett visst allvar där. Och det är speciellt när man... Eh, Bygger skämten på det, det dramatiska som finns i, i, i Bruce Wayne som Humorn verkligen klickar och är som bäst faktiskt mm. i min mening i alla fall för humor det, det fungerar som allra bäst när den är baserad på eh, på drama på allvar, folk som försöker vara seriösa men så händer någonting som gör att eh, ja, eh, de, de tappar sin, eh, sin mask, sin yta, fasaden de har byggt upp och så är det bara... En, en löjlig figur under till så mm. att det, när det inträffar så tycker jag det, det är riktigt härligt och eh, det finns ju någonting att ta med sig från eh, just den här Batman-presentationen också hur de har valt att visa upp Bruce Wayne och Batman här, att det, det finns ju ändå någonting där och eh, det var inte riktigt någonting jag hade förväntat mig av The Lego Batman movies Så det var någonting som jag tog emot med, med stor förtjusning faktiskt. Ja, man får ju en viss inblick i den här rollfiguren och hur han tänker och vad han vill och så vidare. Även om han inte riktigt är medveten om det själv. Men innan vi djupdyker in i Batman så är det väl en god idé att ta en närmare titt på... Vad handlar egentligen The Lego Batman Movie om? Jo, livet är som vanligt i Gotham City. Alla möjliga skurkar försöker lägga staden för sina fötter och Batman rensar upp bland bovarna. Mörkrets riddare försöker vara så tuff som möjligt med sin rockmusik, sina coola prylar och känslokalla attityd men eh, bortom fasaden är Bruce Wayne bara ett ensamt sårat barn fast med en enorm förmögenhet. Till och med jokern har tröttnat på Batmans oförmåga att visa känslor för den maskerade brottsbekämparen kan inte ens erkänna att jokern betyder något för honom. När brottslighetens clownprins inte får det erkännande han behöver från sin ärkefiende börjar han utforma en plan som ska lära så väl Batman som hela Gotham City en läxa det sent ska glömma. Och jag uppskattade verkligen den här dynamiken mellan Batman och Joker. Det har alltid varit någonting speciellt i Batman, både när det kommer till serie, till film, till historier i andra medier och så vidare. Där är en dynamik där som är fascinerande och här vänder vi på det, vi gör det nästan till en till en relation där den ena parten inte ger den andra tillräckligt mycket uppmärksamhet och värme och det gör att det blir um, lite, lite tafflig stämning där kan vi väl säga och det leder till en, en hel del händelser som har konsekvenser för Gottham och det, det uppskattade jag verkligen. Sen så går det till en längd som jag tycker är alldeles för långt bort. Men jag vet inte hur mycket vi kan prata om den just därför att det skulle vara enorma spoilers. Jag kan väl bara säga som så att i The Lego Movie så var det helt okej okay att de blandade franchises just därför att Ja men vadå, det här är en film om Lego. De här franchiserna finns i Lego. Därför är det ganska logiskt att de här figurerna dyker upp. Men när man gläntar lite på luckan och låter saker och ting som inte hör till Batmans universum eller till DC-universumet att, att glida in så, så, så känns det bara lite konstigt. Mm, ja, det... Äh... Det man var rädd för med The Lego Movie, att det bara skulle vara en enda lång reklamfilm, det är lite av vad The Lego Batman Movie urarta till i slutet för där tar man in alla... Figuren man har kunnat från. Eh, The Lego Dimensions. Eh, och speciellt de som. Eh, Warner Brothers naturligtvis har rättigheterna till. Eh, för att bara visa upp sig. Och. Eh, jag ger eh, lite extra PR. Till eh, andra. Eh, delar av. Eh, Lego universumet som, som finns där ute. Så att det. Eh, där kändes det extremt mycket reklamfilm för min del, även om det fanns lite mysiga scener där också med de andra figurerna som dyker upp så nej det, det hade jag nog kunnat vara utan egentligen för vad har det för betydelse när allting kommer omkring? Ja, orsaken är ju att man vill ha fler skurkar som kan ställa till problem. Så långt kan vi väl dra det. Och visst, jag tycker förklaringen till hur de får in dem i universumet är helt okej. Okay. Det är någonting som finns i DCs universum. Vi känner igen det. Vi kan, vi kan acceptera det, men bara till en viss gräns. Och jag tycker att de går över den gränsen. Det blir fruktansvärt överdrivet på många sätt och vis mm. det är ingenting som förstör filmen absolut inte men det, det sabbar lite av stämningen som jag uppskattade i resten av den och mm, det, det är synd men jag förstår varför de gör det, de har ju trots allt någonting här som de kan tjäna väldigt mycket pengar på, det är klart att de vill göra extra reklam kan de göra det och ändå göra en bra historia som känns logisk, inga problem. Här känns det som att de tummade på kreativiteten bara för att få in saker och ting som de skulle kunna göra reklam för. Och det är, mm, äh, det, det är faktiskt ett rött kort för den här filmen på den fronten. Men ja, vi fokuserar istället på det som fungerar och är intressant här. Och då är ju Batman den första som dyker upp. Och vi kan ju inte prata om en Batman-film utan att ta upp mannen i den svarta manteln. Och det är en väldigt udda variant på Batman här. En som mer känns som Adam Wests Batman än någon av de andra inkarnationerna vi har sett. För han är väldigt skojfrisk, han är väldigt... Ja, han är väldigt mobil om vi säger så och han hoppar runt, han gör akrobatik när han inte behöver bara för att han kan. Det är en, en väldigt energisk Batman och till en början kändes det väldigt underligt. Vi är väldigt inkörda på den här mörka och dystra varianten men... Väldigt snabbt så följer jag för den här tolkningen, det är en parodi Batman, det är alla hans sämsta sidor uppdragna till en, till en komisk nivå och med vissa psykologiska problem som han inte vill erkänna för sig själv. Och hela historien går ju ut på att han ska försöka erkänna det och göra någonting åt det, det ska ju naturligtvis vara en resa med många toppar och många dalar och Mm, ja, ja, jag tycker han är fruktansvärt rolig. Kanske lite enaverande ibland, men väldigt underhållande. Oh, ja, enaverande, det, det är ett bra ord alltså. I, um, I The Lego Movie så var Batman det mest frustrerande elementet för min del. Uh, den här extremt överdrivna, fåniga karaktären som... Uh, bara höll på att tråka sig hela tiden igenom filmen så fort han dök upp. Det, det var ingenting som jag direkt höll nära mitt hjärta. Så när The Lego Batman Movie skulle bli till så tänkte jag bara... Åh, oh, nej, inte en hel lång film med den här tråkmånsen. Hur ska man kunna stå ut med det hela? Men... De har ju ändå gjort någonting mer med Batman den här gången som tur är. Och inte bara gjort honom till den här endimensionella karaktären han var i, i första Lego-filmen. För det, det, han är så osäker. Han är så fast i sin barndom. Han har inte riktigt växt till sig och blivit- en, en kar nu. utan Han är bara en, en bortskämd liten unge- som är ute och, och latchar- i, i sina mörkare tröjor och försöker spela tuff. Eh, det, det är hans grej. Och, och den aspekten tycker jag är, är- riktigt härlig i den här filmen. Det, det ger någonting åt- eh, Batman och Bruce Wayne här. Och eh, när han- eh, Känner sig så ensam som man gör i... I Wayne Manor när han kommer tillbaka här. Det är det, det en tyngd åt... Eh, Bruce Wayne som jag inte trodde jag skulle få uppleva. Och ja, det, det fungerar. Det, det gör det faktiskt. Sen så går ju Batman till extrema nivåer här. Och det kan bli för mycket. Det, det håller jag absolut med om. För... Eh, Ja, när Batman väl sätter på sig sin mask och vrider upp illusionen så långt han kan... Då, då blir det inte en rolig karaktär att ha att göra med. Och inte ens Will Arnett kan, kan göra mycket åt den situationen. där Även om man har en härlig stämma till, till den här rollfiguren. Så, så, så, så blir det inte mycket med Batman när han väl går överstyr i, i den här macho-attityden som han håller på med. Men... Will fungerar riktigt väl annars i, i den här rollen och han känns både seriös och sarkastisk på en och samma gång vilket jag tycker är en väldigt bra egenskap hos en röstskådespelare. Jag, jag vill nog ge Willon ett mer cred för det han har gjort här. Jag tycker att han har gjort den här rollen riktigt, riktigt bra. Rösten känns som en Batman-röst. Han hade kunnat spela vilken som helst utav de andra animerade Batmansen och jag hade accepterat det. För han får de rätta tonerna, han har den rätta tyngden. Skojar han sen loss? Absolut. Är han väldigt överdriven och högljudd i många situationer, ja det är han men jag tycker ändå att Will or Net lyckas behålla en, en form av värdighet där som, som i andra skådespelares händer förmodligen hade sjunkit som en sten och det, det är elogevärt faktiskt, men jag får också en känsla av att jag accepterade och njöt mer av den här tolkningen av Batman än vad du gjorde och det är nog så den här publiken är delad, antingen så tycker man att han är charmig och det tragiska i hans tragikomiska figur är hjärtvärmande eller så är han bara frustrerande, irriterande om man önskar, Åh, kan du inte sluta någon gång och bli, bli någonting som vi står ut med? Så jag tror att det är en, en extremt personlig sak vad man tycker om den här Batman-tolkningen. Will Arnett har gjort ett bra jobb. Jag vill inte att något annat är sagt om det. Men eh, hur man uppskattar figuren eller kan ta den till sig, ja det får vara upp till var och en. Ja men Will Arnett har, har absolut gjort ett, ett bra jobb med, med den här Lord-figuren så som den är skriven och, och gett den... Mer skärm och karisma, det, den saken är klar och Batman är absolut inte den mest frustrerande figuren i, i den här filmen för det, det finns det andra som eh, tar över, det vill jag lova. Så Batman känns som den mest seriösa karaktären i världen i den här filmen om man jämför med, med vissa av hans eh, andra medspelare i The Lego Batman Movie. Det är sant, där är många överdrifter i den här filmen och därför så tycker jag att det, det håller ändå en viss koncis nivå här. Sen, sen kan det bli um, olika nivåer av frustration hos olika människor. Men har man en bra Batman så måste man ha en bra Joker och... Jag måste säga att jag gillar Jåkon i den här filmen. Han är lite reducerad jämfört med hur han brukar vara. Men i och med att det är en, det är en barnfilm så kanske man inte kan dra på hans absolut mest mordiska sidor hos Harkel Harkel. Utan här är han en galen figur med galna planer och ett mané som är väldigt speciellt. Och huggtänder också, vilket jag tyckte var väldigt intressant. Men... Jag gillar den här Jokern. Han känns helt rätt för den här Batman. Han är en motståndare som är en, en slags motsats, en spegelbild. Och han har ju många av de egenskaperna som Batman saknar. Och det är därför som där uppstår konflikt. Och det, det har sina upp- och nedgångar genom filmen absolut. Vissa val som har gjorts är nog inte de bästa. Men... Ja, jag tycker ändå att Zach Galifinakis som spelar den här figuren har gjort ett bra jobb och levererar någonting som ändå är, är värdigt jokon som rollfigur. Mm, det får man väl ändå säga. Det, det, det, det känns jokeraktigt här. Det, det gör det definitivt. Sedan. Eh... Vet jag inte om den här jokern är den mest dynamiska karaktären som eh, verkligen porträtteras som den, den sanna motbilden till, till Batman här utan han, han känns ganska så enkelspårig och, och ganska ganska tom i min mening på sättet han är, är skriven men eh, som sagt, precis som du säger man kan inte gå till de extrema nivåerna som man egentligen behöver med Joker för att han verkligen ska realiseras fullt ut som, som rollperson så där har eh, åldersgränsen för den här filmen sina begränsningar definitivt mm. men Säkka eh, Aliafenakis han gör definitivt mycket med, med Joker. Här, på ett sätt som gör att det, det känns som vilken annan Joker som helst i, i själva rösten här. Han har den rätta tonen, han har den rätta nivån av galenskap i rösten. Ja det, det känns bekant här. Man känner sig trygg för man, man får den, den Joker-röst som man hade förväntat sig. Så ja, det, det är en helt okej okay insats här måste jag säga. Ja, Han är tillräckligt nära Mark Hamills tolkning av Jokom för att det ska kännas riktigt bra, men, men ingen direkt kopia heller. Det, han mm. hittar ett bra mellanläge där. Någon som kanske inte hittar ett riktigt lika bra mellanläge om man frågar mig i alla fall. Det är ju Michael Cera som mm. spelar Dick Grayson eller Robin. För den här tolkningen av Robin vet jag inte riktigt vad jag ska känna för han är väldigt väldigt energirik precis som Batman, han är extrem naiv och då menar jag verkligen extrem med vasaler. alltså den här killen är helt lost och samtidigt också väldigt medveten, så jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på här, och visst, han ska vara den storögda pojken som ser allting med en magisk rosa blick och det är kul till viss del. Det blir fått ett skämt som känns gammalt och någonstans så tycker man ju att borde inte du också inse att det här känns ganska fel för de hittar ju på ett par saker i den här filmen som är inte särskilt rätt och kanske inte helt batman -mässigt. och det är lite poängen hos Harkel Harkel men, men han borde ju någonstans ha sagt men, men vänta det här är det här verkligen rätt sak att göra Batman är du inte på den goda sidan men eh, mm, ja, det finns humor här. Jag har skrattat mycket åt honom. Men jag, jag, är, inte, jag är inte beredd att säga att det här är en bra Robin- Ja, du, du skojar inte alltså oh, Vilken enerverande rollfigur Det är här egentligen alltså, Robin är så Överdriven här Jag tror bara jag, jag fnissade till en gång Under den här filmen Och det var när Dick Grayson skulle välja Sin kostymering Som Robin Det, det var någonting jag inte hade väntat mig I alla fall Så att det, det, det gjorde mig överraskad Och det, det kunde jag uppskatta Men annars Åh oh, eh, det, det är verkligen att slå på, på samma trumma gång och, på gång på gång på gång igen utan att man, man får någonting ut av det hela utan det, det, det är bara samma gamla vanliga kör de håller på med här visst det är någonting annorlunda för karaktären men passar det verkligen in? I den här filmen med det här materialet. Har de verkligen tillräckligt med material för den här typen av rollfigur i den här filmen? Och kan Michael Cera verkligen leverera någonting som är minnesvärt och acceptabelt? Och, och svaret är nog nej på samtliga punkter här. Det, det känns bara fel för det mesta med, med Robin här. Och Michael Cera... Han, han funkar några minuter eh, i den här filmen men sen blir eh, hans röst precis lika enaverande som, som Robin själv vilket i och för sig en bedrift och det skapar ju en, en, en viss symbios mellan, eh, mellan röst och eh, visualisering och hur rollen är, är skriven men eh, usch, det, det, det är inte roligt det här nu. Nej, det är ju inte det och det känns lite synd för Michael Sarah kan vara väldigt rolig så att i den här rollen skulle han ju kunna leverera någonting som hade kunnat vara helt fantastiskt. Nu blir det lite väl påfrestande om vi ska vara generösa. Det är inte uselt på något sätt och vis, det känns ju som att han har talang, det är bara det att de väljer att dra det åt ett håll som blir, blir för mycket. Och jag vet inte om de försöker visa barn som de tror att barn är eller som de inbillar sig att barn är och absolut jag, jag kan definitivt se en del av det men det är på en skala som är bortom allt som känns resonabelt det, det blir alldeles för mycket alldeles för fort hade de dragit ner på det en del och han hade hoppat in i lägen där han var helt hyper då, då hade jag kunnat sälja det på ett annat sätt men är han så hela tiden varje sekund och mm, nej, det, det, det blir för mycket hur mycket jag än uppskattar Michael Cera så är inte det här en en av hans bästa prestationer. Han är bra men rollen här är inte bra. Nej här har man verkligen missat. För det, det, det finns potential även med, med Robin så som han är, är porträtterad här. Men de, de gör ingenting med det hela. Och de skulle behövt lugna ner karaktären som du säger emellanåt. För att och, verkligen eh, kunna... Etablera själva rollfiguren och, och spela mer på hans mer frenetiska humör och och kunna göra det till ett, ett upp- och ner spel. Att han har sina perioder, men sen så är han ja, lite mer normal i alla fall och, och relaterbar. Så ja, det, här har det verkligen gått ut för med, med Robin. Så det är väl det stora negativa i. I, I rollbesättningen här och framförallt hur de har valt att skriva eh, Robin. För eh, nej, det, det är ingenting som, som klickar med, med resten av filmen här. Utan han känns helt separerad från övriga filmen tycker jag. Ja, han gör ju det. Och en annan rollfigur som känns lite så också måste jag säga. Det är Barbara Gordon. För vi har en värld här som är väldigt galen. Alltså till och med figurerna i världen agerar underligt. Det är inte bara Batman och Robin som, som är lite knasiga här- utan alla är lite små underliga. Och så har vi då den nya kvinnliga polischefen som- som ska ta över jobbet. Och visst, de vill etablera att hon vill eh, ändra på hur man sköter stadens polisväsende. Hon vill att polisen ska vara meddelaktig. Batman ska inte göra allt åt staden och så vidare och så vidare. Hon ska vara den, den vuxna, den lite mammarollen här. Om jag ska drista med att säga så. Men. Det gör ju också att hon blir väldigt fyrkantig och tråkig i många av scenerna och det är synd för Barbara Gordon som rollfigur är väldigt intressant. Där finns väldigt många intressanta tolkningar av henne. Jag tror inte det här kommer att bli ihågkommet som en av dem och jag vet inte om de försöker bygga vidare på den här bana aspekten att hon är den metaforiska mamman i gänget och det är synd för då trycker man in en av väldigt få kvinnliga rollfigurer i en väldigt stereotypisk roll som hon egentligen inte riktigt hör hemma i. Jag menar, mm. hon kommer ju att bli någon annan under filmens lopp, hust, hust, harkel, harkel. Jag tror inte det är en jättespoiler men ändå... Och. Mm. Det, det, är en, det är en enorm förändring om vi säger så, för hon är väldigt stel och tråkig och så helt plötsligt så är hon häftig och svingar runt och, och fajtas med skurkar. Det, det, det. Hon är väldigt inkonsekvent som rollfigur och jag skulle inte påstå att det är Rosario Darsons fel, för hon gör vad hon kan och hon försöker gjuta in liv i den här. Men tyvärr är tolkningen redan på manus ganska stel. Ja det, det är den eh, och Barbara Gordon det blir ju som, som hela filmens fiende egentligen på sättet som, som hon är skriven för The, the Lego Batman Movie den är ju byggd på eh, fascinationen och eh, förälskelsen i just allt det, det tokiga laglösa och eh, allt som, som Batman står för och som Barbara Gordon motverkar så hon försöker ju kämpa mot hela filmen tills då den här osannolika vändningen i eh, hennes rollfigur då hon eh, fogar sig lite mer till eh, eh, övriga filmens premiss- och, och tankegångar kanske. Men ja, det, det, det är lite märkligt. Det, det, det finns- betydligt mer spännande saker att göra med, med Barbara Gordon än så här. Och eh, det finns betydligt mer att göra med Rosario Dawson i den här rollen också. Hon har ju inte så mycket att leka med här. Eh, hon gör vad hon kan och hon har ju eh, karisma och det känns bara i hennes röst också att hon, hon tillför någonting till Barbara Gordon men det är det enda positiva i den här rollfiguren känns det som, det är just rösten allt andra det, är, det blir bara som du säger platt och tråkigt och eh, totalt meningslöst egentligen jag, jag förstår inte vad hon har där att göra i, i större delen av filmen för de skulle etablerat henne bättre, de skulle ge henne lite mer att göra eftersom de trots allt vill göra någonting med henne i slutet av filmen och göra hennes ark tydligare och, och roligare. Det har man helt misslyckats med här för all fokus verkar ligga på just Batman och Robin och deras eskapader. Och det känns ju ganska logiskt med tanke på filmen egentligen. Men då skulle de ha presenterat Barbara Gordon på ett helt annat sätt. Nu bygger man upp henne för att hon ska bli en större del av historien och så... Sätter man ändå henne på avbytarbänken? Jag vet inte riktigt vad de har tänkt här. Jag förstår att de vill ha med henne i slutet just därför att hon eh, ska dra på sig och hon också. Men eh, då får man faktiskt engagera sig i rollfiguren under historiens lopp för att det ska vara ja, något värde i att den förändringen sker. Nu blir det väldigt abrupt och inte särskilt snyggt eller smidigt och det, det är en miss måste jag säga något som jag inte tycker är en miss som jag vill slänga in så där i förbi det är Alfred i den här, Batmans butler, för han är en sån där rollfigur som är ständigt närvarande och vi har väldigt många olika tolkningar på den här figuren. I de modernare filmerna så är han ju allt annat än en butler egentligen. Jag skulle snarare säga att han är en assistent eller en tekniker eller något sådant men här har man valt att gå tillbaka till ursprunget. Han är en butler som har eh, väldigt många talanger för men, men butler är den huvudsakliga funktionen och även om han expanderar den rollen under filmen, hust hust harkel harkel, så är det där han börjar och jag får de här vibbarna till Adam Wests tv-serie- till Burton-filmerna- och mm. det ger mig bara så mycket gott. Ja, det, det är tillbaka till den här- mer Benjamin Sysha-rollen för Alfred här- och där fungerar han. han. Här är han ju mer allvarlig i den här tokiga filmen- precis som Barbara Gordon var- men han är skriven mer på, på rätt sätt. Att han... Har en anledning till att, att vara allvarlig och det skadar inte hans anseende i filmen utan han behövs för att bygga upp allvarligt i scenen för att se alltså vad Bruce Wayne egentligen håller på med. Försöka se det lugnt och, och resonligt på saker och ting och, och försöka leda saker till sin... sin logiska slutpunkt och var det här stödet som den här förvuxna ungen Bruce Wayne trots allt behöver mm. och där fungerar Alfred ändå här tycker jag och, och rösten fungerar ju alldeles ypperligt här, det, det var däremot inte förrän i eftertexterna jag läste att det var Ray Fines som stod för rösten till Alfred här och det hade jag inte lagt märke till under filmen utan det, det gick mig helt förbi. Och ja, det, det fick mig även att, att tänka på en annan rollfigur som Ray Fines har gestaltat som faktiskt dyker upp i den här filmen men som de inte har tänkt på och använda Ray Fiennes till att göra till en grej faktiskt och kunna späxa till lite grann och, och ge det lite metahumor också eh, så det, det tyckte jag däremot var en missad chans men eh, okej okay, låt gå för det, Ray Fiennes gör i alla fall ett riktigt bra gediget arbete som den här klassiska Alfred Butlern som eh, man har lärt sig att älska och ja man älskar den i, i den här filmen också det gör man sannoliken och visst, det hade kunnat vara ett riktigt roligt meta skämt om de hade sagt något i stil med: Du låter väldigt bekant. Ja, det gör du också. Och så hade de inte gjort något mer med det. Men ja, de hade en massa andra skämt de ville ha med tydligen så Alfred fick hålla sig på sin kant. Men jag jag, jag gillar den här prestationen. Den är riktigt bra. Den är klassisk men känns ändå fräsch. Och det gör att den. Den känns väldigt välkommen i den här. Alfred är den här stummen som alltid byggt kring i Batmans värld. Och Bruce Wayne behöver honom även om han själv inte inser det. Hust, hust, harkel, harkel, utvecklingskurva, hust, hust. Och mm, ja, det är väldigt fint. Det är väldigt snyggt gjort. Jag uppskattar det verkligen. Och detsamma måste jag säga om resten av skådespelareinsatserna här– –för vi har faktiskt ganska många skådespelare– och väldigt, väldigt många figurer. När jag satt och tittade i inledningsdelen av filmen och alla de här skurkarna från eh, kända och lite okända delar av Batman-Lauren hos harkel, Hakel började dyka upp och springa runt och härja, då tänkte jag hur tusan ska de få en, en historia med så många figurer att fungera? Grejen är att de är väldigt, väldigt reducerade. De är bakgrundsfigurer och det gör att man uppskattar deras insats men där är inte så mycket att säga tyvärr. Vi, eh, vi kan bara ge en eloge i allmänhet. Det är väldigt bra, det är väldigt underhållande. Det är så gott som ingen skog som de har glömt här så vågar jag drista mig till att säga för oj vad de har pressat in. Och då är det väl ganska lämpligt att vi hoppar över till det visuella istället för pressa in är väl en bra beskrivning på hur mycket de har fått in i varje bildruta här. För The Lego Batman Movie är inte bara fullproppad av referenser utan av händelser, platser, saker och allt möjligt annat. Ja, det, det är det här eh, nya standardtänket inom eh, filmbranschen numera. Det, är att det, det, det får inte lov att finnas en enda millimeter av bildskärmen där det inte händer saker på. Utan Allt måste vara fullproppat med, med händelser i för- och bakgrunden. Det ska vara färger och effekter och allt möjligt överallt hela tiden- utan någon ände förrän eftertexterna börjar rulla. Och Jansson film är The Lego Batman Movie. Där eh, är så mycket eh, visuellt material. Och det är påfrestande för min del. Eh, det, det, det, det känns som man verkligen... Du, Precis som jag säkert har sagt flertalet andra tillfällen, försöker eh, tvinga publiken att ha någonting att, att titta på för att de inte ska förlora uppmärksamheten en enda sekund. Så att de ständigt har någonting. Ah, jag tycker inte om vad de snackar med här. Jag kan eh, kolla där borta och se vad som händer i, i Nederhörnet på bildrutan istället. Eller otitta oh, där, blinkat till något fräsigt och kan jag titta på det. Så det, det känns som man ser på publiken som, som korpar som bara tittar efter eh, glimrande objekt hela tiden och eh, jag tycker att det kan vara påfrestande och eh, jag kan känna mig ganska så eh, förminskad som eh, filmtittare när jag blir presenterad för filmer av det här slaget för det är eh, inte själva filmen som de vill låta stå i fokus utan det är bara allt det här glitter och glammet och, och fart och fläng som eh, inte har någon direkt betydelse men ska bara finnas där för, för sakens skull och jag tycker det, det är det. Det skadar den visuella upplevelsen att man inte kan låta det som ska presenteras få lov att presenteras i fred utan en massa chaffs runt omkring. Jag kanske är en puritan, jag kanske är en, en som gärna säger att less is more men ja det, det faller mig inte i smaken helt enkelt. Nej, ja, jag kan väl hålla med om att jag tycker less is more är någonting den här filmen hade mått bra av att ha i åtanke för även om jag uppskattar att det händer mycket i en film och även om jag är imponerad över det tekniska arbetet som har lagts ner för det visuella om vi ser till hur de har fått de här legoklossarna att få liv och så vidare det är imponerande det är fantastiskt snyggt gjort de har tagit det de lärde sig i The Lego Movie och utvecklat det vidare och det är värt en applåd faktiskt men bara för att man kan göra en så så betyder det inte att man måste göra det och man måste inte göra det i varje bildruta för det känns verkligen som att allt ska innehålla allting hela tiden. Visst, där är lugnare partier för all del, men de är förhållandevis få alltså en så tekniskt imponerande film behöver inte påkalla uppmärksamheten till det visuella hela tiden vi, vi ser att det är snyggt gjort vi är imponerade vi njuter av det låt oss njuta lite av historien nu här också och skämten kanske men nej, det, det är väldigt mycket visuell flärd som hela tiden dunkas in i huvudet och det gör att den här filmen till viss del känns som ett Sockerstint barn, det är någon som mm. har Ätit alldeles för mycket De är hyperaktiva, de springer runt Och skriker och sedan är risken Stor att det blir en, en Fullständig kollaps nu är det ingen kollaps här. Jag kan säga som så att det visuella håller genom hela filmen även om det är val jag är tveksam till. Men de kunde ha lugnat ner den lite. Vi njuter av den ändå, vi uppskattar den ändå och vi applåderar som sagt deras hantverksskicklighet. Tona ner den lite, tack! Ja, det hade gjort så enormt mycket för min del. För som du säger, alltså, det är högklass på animationen här överlag. Eh, sättet som de har gett legofigurerna liv på. Hur eh, scenerna annars är, är konstruerade. Hur den här legovärlden har byggts upp. Ja, det är, det är snyggt och eh, det är toppklass på, på realisationen överlag annars, men just det här att de ska bara kasta in så mycket som möjligt hela tiden, det är någonting som, som tar ifrån, man kan inte fokusera på allt det, det vackra de har gjort, för det är alltid någonting som lockar uppmärksamheten från en, så man hinner inte uppskatta någonting innan de vill att man ska eh, kasta ett öga på det här, eller det här eller det här, eller det här. och man, man hinner aldrig samla tankarna och, och få in intrycken av filmen så jag tror det, det, det skadar upplevelsen ganska mycket för när jag i alla fall hade sett The, The Lego Batman movies var jag tvungen att sitta ett bra tag och bara tänka, vad är det egentligen jag har, har sett, vad har hänt? Mm. Det, det tog mig ett tag att bara bena ut eh, vad, vad historien var för det, det var så mycket som hände hela tiden att mina tankar inte riktigt hann ta form förrän det hela var över. Just då kunde jag pusta ut lite grann och sätta igång tankeverksamheten för den var den hade inte tid att processa allt under filmens låt. Nej, den blev fort bedövad kan vi väl säga. Den här filmen har en extremt bedövande effekt. Men med det sagt så vill jag säga att förutom det animerade så är det bra klippt, det är bra gjort, skärmdjup är bra. Alltså allting är bra. Det är därför det känns så konstigt att de har gjort sådana enorma tabbar i eh, valen här. Att de har pressat in alldeles för mycket information att man inte får ett andetag och så vidare. Det, det känns som missar som amatörer gör. Det här är ju ändå proffs. Det ser vi ju på alla delar i produktionen. Varför gör man sådana fundamentala tabbar? Ja, det, det är ju någonting som drar ner uppskattningen på den här filmen. Det kan jag ju inte förneka. Men jag skulle inte heller säga att det sänker den. Det, det drar ner en film som lätt hade kunnat vara en nia till en 7 Och det, det är synd. För som nämnt, allt är ju på plats här. Alltså de har så mycket resurser. De gör ett så bra jobb. Varför inte gå den där lilla extra biten? Hyvla bort det som är onödigt. Balansera om ett par punkter. Och så hade filmen varit... Ja, inte perfekt kanske, men, men riktigt, riktigt bra. Ja, det, det är sådana misstag både i, i utformningen av manuset och, och även i, i visualiseringen här som man egentligen inte borde få, få uppleva här. De, de borde, som du säger, veta bättre hur det har laget och lita på sin publik och lita på berättelsen de faktiskt vill berätta här. Men det verkar man inte fullt ut göra så alltså man vill pressa in allt det här extra utifallat. Så det kan väl inte skada. Men jo, det kan det faktiskt. Det, det gör ju inte att hela filmen kollapsar. Men det naggar en hel del i, i kanterna på, på The Lego Batman Movie som kunde ha blivit Ännu ett stycke ikonisk animation men istället blir, ja, helt okej, okay. en, en, en bra film men inte mycket mer än så kanske. Nej, tyvärr inte. Vi, vi får hoppas att nästa filmprojekt kanske blir bättre balanserat på den punkten. Vi får, vi får hålla tummarna och se hust-hust. Men med det sagt är det väl hög tid för oss att summera den här filmen och så spretigt som vi var oroliga att manuset skulle vara känns det som att våra åsikter har varit också. Det har varit ömsom väldigt positivt, ömsom väldigt negativt, lite med här och där och så vidare så jag har faktiskt ingen aning om vad vi kommer att sluta idag. Nej, det är väl sant men vi kan väl vara eniga om att The Lego Batman Movie är en, en fartfylld och färgglad film med, med tonvis av referenser till Batmans alla tidigare skepnader och former. Det, det är en konstant anstormning av skämt av alla dess slag och man driver med, med Batman på ett sätt som samtidigt är, är värnadsfullt och, och med hjärtat på detta stället. Men, jag är ändå inte helt såld på den här filmen. Eh, för det första så, så har själva Lego-aspekten tappat en del av nyhetens behag efter The Lego Movie. Det, det känns inte lika roligt och fräscht längre. Och samtidigt har Lego-aspekten inte samma fokus i den här filmen. att vi befinner oss i en Lego-värld tycker inte filmen är lika viktig som hela Batman-grejen, vilket i och för sig är ganska naturligt när det här är The Lego Batman-movie. Sen så har inte den här berättelsen kanske samma flyt i storyn och samma renodlade struktur som The Lego Movie hade. Det är spännande att man har valt att behandla Bruce Waynes ensamhet och isolation däremot. Drama är en bra bas för humor, men... Historien börjar spreta och, och vändningarna som filmen tar det känns inte hundra procent utarbetade och motiverade här. När man sen ska ta och pressa in alla legofierade eh, franchises som eh, Warner Brothers har rättigheterna till så, så blir det bara påklistrad och i ärlighetens namn onödigt oh, för, för själva filmen. Och utöver det så har vi det numera så populära ADHD-bildspråket där man ska trycka in så mycket som möjligt i varenda scen för att garantera att publiken inte blir uttråkad vilket tråkar ut mig så enormt mycket. Varenda millimeter av bildrutan ska vara så färgglad och full av saker som händer. Nej, det är inte en estetik som jag uppskattar och det drar ner filmens betyg för, för min del. Men The Lego Batman Movie är ändå helt okej. Okay. Skämten må vara lite tröttare och alldeles för frekventa. Uh, storyn är inte den bästa. och uh, kunde vara mer fokuserad på vad den här filmen egentligen borde innehålla och hur man bäst ja, realiserar denna idé. Men det är ändå en, en, en små och mysig film. Animationen är fortfarande högklassig. Uh, röstskådespelarna gör överlaget riktigt bra jobb. Men det kunde vara en mycket bättre film som kunde tagit både Lego och Batman till helt nya höjder. Men ja, det här är fortfarande den, den bästa Batman-filmen vi har fått på ett bra tag tycker jag. Jo, men med det senaste i åtanke så var det ju inte särskilt svårt att överträffa host hust Harkel Harkel. Men ja, alltså... Den här filmen är långt ifrån perfekt och jag håller med dig fullständigt i att det här skärmiga med att det är en film om Lego, det, det har passerat. Det är vi vana vid och de var nog väldigt medvetna om det, det är just därför som de har bundit upp det i en specifik franchise. Men trots det kunde de inte låta bli att låta andra franchises komma in och leka och... Lika mycket som jag kan förstå varför de valde att göra så tycker jag också att det är ett frustrerande val som sabbar stämningen fullständigt. Ja, den här filmen har sina problem, det är ett svagt manus, det är en svag historia och om man inte gillar skämten eller referenserna så kommer det nog att vara en smärre katastrof. Men om jag ser till mig själv så måste jag säga att jag gillar den här filmen. Den är jätteunderhållande. Den är snygg. Den är välanimerad. Och det visuella godiset är, om än alldeles för mycket, någonting som jag kan uppskatta. Samma sak gäller alla de här referenserna. För det, det känns väldigt kul när man känner igen någonting. Till och med någonting som är väldigt obskyrt som man ifrågasätter hur. Hur vågade ni stoppa in det här? Hur många vet egentligen om det här och så vidare? Det, det är hatten av för produktionsteamet för den saken skull. Att de vågar göra vissa chansningar. Men ja, rollfigurerna är väldigt platta och tråkiga tyvärr och erbjuder inget vidare djup och insikt in i rollfigurerna. Men med tanke på vad de försöker göra här så känns det ändå helt okej. Okay. Jag gillar den barnsliga bilden av Batman och den barnsliga förtjusningen i den här figuren. Och det gör att jag, jag faktiskt kan rekommendera den här filmen. Den är kul, den är fartfylld, man har en och en halv timme framför sig som kommer att vara väldigt energisk. Även om man kanske känner sig lite utmattad efteråt. Med det sagt vill jag påstå att eh, trots att den här filmen är en utveckling rent tekniskt så är fortfarande The Lego Movie den av dem som är den starkaste. The Lego Batman Movie är okej okay, men inte så mycket mer än så. Ja, det, det kunde blivit en riktig höjdare här men ja, här har man verkligen fumlat till det och även om jag hade förväntat mig någonting betydligt sämre än så här så ja, var jag ändå inte fullt nöjd med min upplevelse här. Ja, den lämnade väl lite att önska om man säger så... Men om vi lämnar Batman bakom oss och ser framåt så kommer vi att hålla oss kvar i actionområdet åtminstone för nästa vecka blir det också väldigt fartfyllt men på en helt annan nivå och lite ut av en kultklassiker får man väl säga. Ja, det är en, en mer bespottad kultklassiker kanske som eh, kanske inte gick hem i alla stugor men som ändå eh, har levt vidare i, i folks medvetande och som tar en till en annorlunda värld som ändå är ganska lik vår egen men där det är filmens lagar som gäller. Ja, minst sagt. Och det kommer att bli mycket meta den här gången också. Men, men vi gillar ju meta humor så det kommer ju passa oss alldeles utmärkt. Och även om det är långt från den nyaste filmen vi har sett så är det ändå någonting som sticker ut. En sån här punkt i filmhistorien som de flesta känner till. Men den har dåligt rykte. Frågan är... Förtjänar den det? Är det ett rykte som, som stämmer överens med innehållet? Va, vad har hänt här egentligen? Och det ska faktiskt bli kul att ge vår bild av det här. Ja, nog kan man ha en hel del att, att prata om här, både positivt och negativt tror jag, men ja... Om det är en, en fullständig katastrof eller om det finns lite guldkorn i, eh, i den här soppan. Det, det återstår kanske att se men det, det kommer att bli en hel del humor. Det kommer att bli fart och fläkt i alla fall. Det kommer att bli eh, verklighet kontra friktion. Ja det kommer att bli allt möjligt som eh, fullständigt går på kollisionskurs nästa vecka. Så eh, vi behöver en riktig hjälte som reder ut det här tror jag. Ja, det kan nog behövas för eh, jag tror inte du eller jag är män nog att ta oss an den situationen som, som hjälten kastas in i. Vi är nog lite för eh, vanliga och inte lika vältränade för att klara av en sån situation hust-hust. Men eh, vi ska åtminstone ta oss an den här utmaningen och det ser jag fram emot. Det kommer att kännas väldigt automatiskt rätt att se den här filmen nästa vecka också men varför och så vidare, det, det får vi kanske hålla lite hemligt ett tag Ja det, det finns ju anledningar till filmvalen ja och det är inte bara vår tycke och smak som gäller nästa vecka utan det, det, det finns en röd tråd här, det finns en koppling att göra med verkligheten, kontra fiktionen även här i vår podd. Så det är en, en rolig likhet i jämförelse med, med, med filmen vi ska titta på också. Ja, det finns ju en och annan likhet där, hust-hust. Men eh, vi får se till att ha våra biobiljetter redo för eh, utan dem så kan det nog vara svårt att tränga in i den här världen. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs